Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Безрозсудний місяць. Розділ 28. Срібний місяць вийшов на жовтневе небо, сяйне блискучими зірками. Хмари нагадували море білої піни, а місяць Витончений корабель-кліпер, якому допомагали рухатись вперед вітрила і сила холодного осіннього вітру. Бліде світло підсвічувало кожен камінь на дев'ятифутовій стіні навколо маєтку джентльмена Джонні Марконе. Здавалось, перед нами бар'єр із роззявлених білих черепів. По той бік росли дерева та закривали вид на внутрішню частину. Хоча і жодна гілка не простягалась настільки далеко, щоб можна було перелізти. «Так, нам треба перебратися через стіну», сказав я величезній чорній вовчиці. Ми всі сиділи в тіні кущів навпроти маєтку. Всередині, звичайно ж, охорона. Можливо, на стінах камери – «Можливо, щось інфрачервоне, можливо, вони придумали щось інше. Я хочу, щоб ви знайшли нам шлях, як можна це все обійти». Вовчиця звела на мене бурштинові очі і тихо погоджуючись, скавнула. Потім розвернулась і зникла в темряві, залишивши навколо мене ще п'ять пухнастих фігур. Навіть без багатого досвіду, Альфи зуміли оволодіти елементарною магією і перетворювались на прикольних вовків. Це вже щось. Сьюзен припаркувала фургон, не доїжджаючи до маєтку, і залишилась пильнувати, якщо нам знадобиться швидко тікати. Коли ми під'їхали, з фургона вискочили оголена Тера-Уест і п'ятеро молодих людей. Три жінки та двоє чоловіків. Альфи поспіхом скинули халати. «Пеклів дзвін!» – поскаржився я. «Ми взагалі-то на вулиці!» «Невже перевертні не можуть не гасати голяка?» Терра усміхнулась і з мерехтінням перетворилась на худу чорну вовчицю. Такого ж розміру, як Дентон з друзями. Але її морда була вущою і пропорції якісь правильні. Як і у Дентона з друзями, колір очей у вовчій подобі залишився тим самим. Ну, — запитав я у інших. Так і будемо стояти. Джорджія перетворилась першою і швидко прослизнула повз мене до тери. Біллі щось гаркнув собі під ніс, коли скидав халат і застряг в рукаві, коли почав перетворюватись. А потім білий вовк заплутався в халаті, спіткнувся та впав, злегка заскихливши. Я закотив очі. Молодий вовк кулака загарчав і з силою вирвався з халата. Я думав, він розірве одяг, але ні. Обережно поклав назад у фургон. Інша дівчина, рудоволоса, прикривши себе руками, пробурмотіла. «Вибачте». «Ми просто новачки в цій справі!» А потім щось прошепотіла і перетворилась на пухку, здоровенну на вигляд вовчицю з темнокоричневим хутром. Інші також перетворились, і ми тихенько рушили до маєтку Марконе. Оточений високим кам'яним муром, він займав цілий квартал і мав виїзди одразу на чотири окремі вулиці». І, звичайно, ми не знали внутрішнього плану приміщення, тому і підійшли з тилу, керуючись загальними принципами. Я не думав, що стукати в передні двері – це розумно, тому і послав Теру знайти шлях, а сам залишився з альфами. Присівши, я помітив, що чомусь нервово стукаю пальцями по стегнах. І якщо я вже такий напружений, то, напевно, мої супутники перевертні ще вдвічі більше. Один з перевертнів, здається, біллі, піднявся на лапи і рушив у напрямку протилежному напрямку руху терри. Джорджія на нього гаркнула. Юнак-перевертень гаркнув у відповідь, а інші вовки підвелись, щоб слідувати за ним». «Чудово!» – подумав я. «Не можна зараз дозволити альфам блукати по вулицям. Хай би як вони себе неспокійно відчували!» «Агов!» – тихо сказав я. «Вам не можна зараз іти. Зрозумійте, якщо і є шлях всередину, Тера його знайде». Всі вовчі голови з людськими очима повернулись до мене. Біллі... Виставив лапи і щось прогорчав. «От тільки не треба починати!» Я сердито подивився на нього, не зустрічаючись поглядами. «Ти взагалі пообіцяв, що будеш грати по-моєму, Біллі. Зараз не час сперечатись. Здається, вийшло їх заспокоїти. Я поманив усіх до себе і сказав, «Так, збираємось докупи». Хочу дещо сказати, перш ніж ми зайдемо всередину. Настала коротка тиша, а потім мене оточили пухнасті важкі тіла і мокрі носи. Десять вух нашорошорились мене слухати, і десять очей вп'ялись мені в обличчя. Я придушив раптове бажання сказати «Доброго вечора, клас! Я ваш сьогоднішній вчитель на заміну, містер Дрестен і спробував зробити своє найсерйозніше обличчя. Ви всі знаєте, що сьогодні на кону, і що нас усіх можуть вбити. Ми зараз зіткнемося з групою людей з правоохоронних органів, які володіють магією. Можливо, найтемнішою, яку я взагалі бачив. І вони також перетворюються на вовків. І коли це трапляється, вони втрачають над собою контроль. Вони вбили вже багато людей. І якщо їх не зупинити, вб'ють набагато більше. Особливо мене, бо я забагато знаю, а це для них небезпечно. Я ж не хочу, щоб сьогодні хтось помер. Ні ми, ні вони. Так, можливо, вони цього заслуговують. Можливо, ні. «Сила, яку вони отримали, перетворилась на наркотик. І ми навряд чи будемо від них відрізнятися, якщо підемо туди з метою вбивати. Ви повинні відрізнятися від них». Я відкашлявся. «Вибачте, я не вмію вкруті кіношні промови. Коротше, якщо зможете, зірвіть їх пояси, як я зробив у провулку». «Без них вони вже не будуть такими божевільними, тож, можливо, вдасться з ними порозмовляти». Я глянув на стіну і обернувся. «Іще, спробуйте не померти. Робіть все, щоб залишитись в живих. Це ваше першочергове завдання. І якщо вам все ж доведеться вбивати, щоб вижити, тоді не вахайтеся». Мене оточив хор гарчання, очолюваний Біллі. Але це було чудово, тому що я був єдиною людиною, єдиним, хто міг говорити. Не виникло жодних суперечок, навіть якщо вони і не погоджуються. Проте ентузіазм молоді трошки лякав. Якщо продовжиш говорити так голосно, чарівник, почувся тихий голос позаду. До нас проведуть через передню браму. Я підскочив і побачив теру, як завжди голу в людській подобі, яка сиділа за кілька футів від мене. «Більше так не роби», – прошипів я. «Ти знайшла дорогу?» «Так, там є місце, де стіна зруйнувалась. Але потрібно йти швидко, вздовж східної стіни до передньої частини маєтку». Я скривився. «Я не в тій формі, щоб кудись швидко йти. Здається, вибору немає. Я також бачила багато смуг світла вздовж вхідних воріт, і через кожні сімдесят чи вісімдесят кроків чорні ящики зі скляними очима. Вони не бачать того місця. Це вдале положення для проникнення. Камери? От чорт! Припини сперечатись, чарівник!» Сказала міс Вест, ставши на коліна і опустивши руки на землю. Немає часу для суперечок. Зграя подолає відстань за мить, але ти повинен поспішати. Тера, у мене були важкі кілька днів. Я впаду приблизно за дві хвилини, якщо взагалі спробую бігти. Жінка подивилась на мене безпристрасними бурштиновими очами. І що? У тебе є якісь ідеї? Я пройду крізь стіну прямо тут. Дівчина похитала головою. Тоді зграя не зможе йти з тобою. Вони ще недостатньо сильні, щоб перекидуватись туди й сюди. І також у них немає рук у формі вовка. Тоді пройду тільки я. Гадаю, ви зможете мене там відшукати. Терра пирхнула. Звичайно. Але це нерозумно. А що, якщо камери тебе побачать? Я про них потурбуюсь. Краще допоможи, а тоді з альфами біжіть навкруги і зустрінетесь. Терра спохмурніла. Це дурниця, чарівник. Якщо ти надто поранений, щоб бігти, то тоді ти надто поранений, щоб йти туди сам. Часу немає, сказав я, дивлячись на місяць. «Тобі потрібна моя допомога, чи ні?» Терра видала звук, схожий одночасно і на пирхання, і на гарчання. Хтось з Альф тихенько заскиглив і відійшов від нас. «Гаразд, чарівник, я покажу тобі найближчу камеру і допоможу зі стіною. Тільки не рухайся з місця, де ти з неї злізеш. Ми не знаємо, хто по той бік стіни або що». — За мене не хвилюйся. Потурбуйтесь про себе. Якщо ви знайшли гарний шлях через стіну, то те ж саме може зробити Дантон або Макфін. — Макфін? — сказала Тера з гордістю в голосі і страхом в очах. — Навіть не помітить стіну. Я скривився. — Просто покажи, де камера. Тера повела мене вперед крізь темряву. Мовчки. Її ніби зовсім не хвилював цей холодний вечір. Трава була вологою, м'якою та високою. Міс Вест вказала на маленький квадратик відеокамери, розташований на стіні навпроти, і майже повністю прихований тінями дерев. Залишаючись у кущах, я облизнув губи і нахилився вперед. Потім примружив очі і почав збирати енергію. В голові одразу застукотіло, і Піт виступив на лобі. Зазвичай вивести щось з ладу дуже просто. Поле магії, яке оточує чарівників, руйнує будь-яке знаряддя техніки. І проста присутність людини, яка практикує магію, може вбити стільниковий телефон або ксерокс. Але сьогодні явно не мій день. Магічне поле навколо мене було виснаженим, і метафізичні м'язи, які я зазвичай використовую, щоб маніпулювати цією енергією, перебували в агонії, що відбивалось болем в усьому тілі. Але потрібно потрапити всередину. Я відчував, що не зможу подолати обхідний шлях, Відчував, що я зараз як риба, без води. Господи, як круто було б опинитись вдома, в ліжку. Я змусив думки улягтись і зосередився. Було боляче. Біль почався з голови і поширився на коліна ліхті. Але все ж магія приходила, з нею і біль. Аж допоки я більше не зміг це все витримувати. «Малівасо!» Прошепотів я і протягнув руку до квадрата, як учень, що кидає бейсбольний м'яч не тією рукою. Сила, яка здавалось, хоча розірвати мене, полинула вперед легкою димкою, а потім п'яно закрутилась біля камери спостереження, Наступну хвилину нічого не відбувалось. А потім спалах світла та крихітна злива іскор з задньої частини коробочки. З камери клубом вирвався дим, і я відчув легкий приплив тріумфу. Так, магія все ж у мене лишилась. От тільки питання, що зі мною станеться, якщо я спробую начаклувати щось сильніше? Ну, що ж... Сказав я через секунду. Мій голос дещо тремтів. «Уперед!» Ми озирнулись переконатися, що поблизу немає машин. А потім Терра, Альфи та я перейшли через дорогу. А потім якісь декоративні листяні кущі. Опинившись біля високої кам'яної стіни, Терра щепила пальці у замок. Я поставив туди свою здоровенну ногу і відштовхнувся. Дівчина легко підняла мене і наполовину перекинула через стіну. Я схопився за вершину і побачив фари автомобіля, а потім перекинувся і впав на пологу багнисту землю. Було темно. Ні, справді темно. Я сидів на впочепки біля основи стіни, під навісом із голих гілок дерев і листя платана. Місячне світло просочувалось крізь випадкові відкриті місця. Але це робило темряву ще більш похмурою. Шкіряний плащ виконував роль додаткового маскування. Я пригадав, що десь читав, що в такі моменти може видати блиск очей і зубів. Але сидіти в темряві не хотілося із заплющеними очима, тому я їх і не закрив. Натомість присів і підготував до бою конфіскований пістолет в одній кишені, а з іншої дістав майбутнього козирного туза. Довелось нагадувати собі не боятись. Я чекав у темряві на союзників. І чекав, і чекав. Час йшов. Я знав, що хвилина зараз здається годиною, тому, щоб заспокоїтись, я почав рахувати. Між деревами дув вітер, жвавий і прохолодний. Листя шаруділо, а краплі дощової води падали з дерев навколо мене, видаючи тихі звуки, коли торкались нового плаща. Вони падали на шкіру тугими намистинами, і ловили в собі шматочки місячного світла. Запах жирної землі і вологого каменю підіймався разом із вітром. І на мить мені здалося, що я зараз в лісі, а не в приватному маєтку злочинного авторитета в північній частині Чикаго. Я глибоко вдихнув, трохи себе заспокоїв цією ілюзією і продовжив рахувати. І... Чекати. Нічого не було. Ані вовків, ані будь-яких звуків. Взагалі нічого. Лише коли я дорахував до сотні, почав по-справжньому нервувати. Живіт почало крутити, руки й ноги відчувались брилами льоду. Де в біса тера? Де в біса альфи? Їм 100% не потрібно стільки часу, щоб проникнути крізь стіну і знайти мене. Так, звичайно, маєток величезний, але для надшвидкого перевертня це не має значення. Ну от, як завжди, щось не так. Здається, я залишився один. Кінець 28-го розділу. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. Почуємось!